פרק ד. שמעו בנים מוסר האב, והקשיבו לדעת בינה. כי לקח טוב נתתי לכם, תורתי אל תעזובו. כבן הייתי לאבי, רך ויחיד לפני אמי. ביורני, בייאמר לי, יתמוך דברי ליבך, שמור מצוותי וחיה. כנה חכמה, כנה בינה, אל תשכח ואל תת מאמרי פי. אל תעזבך ותשמרך, אהבה ותצרך. ראשית חכמה כנה חכמה, ובכל קניינך כנה וינה. סלסליה ותרוממך. תכבדך כי תחבקנה. תיתן לראשך לווית חן, עטרת תפארת תמגנך. שמע בני, וכך אמרי, וירבו לך שנות חיים. בדרך חוכמה הוריתיך, הדרכתיך במעגלי יושר. ולכתך לא יצר צעדיך, ואם תרוץ לא תיכשל. החזק במוסר, אל תרף, מצריך, כי היא חייך. באורח רשעים אל תבוא, ואל תאשר בדרך רעים. פרעהו אל תעבור בו, סטה מעליו ועבורו. כי לא ישנו אם לא ירעו, ונגזלה שנתם אם לא יכשילו, כי לחמו לחם רשע, ויין חמסים ישתו, ואורך צדיקים כאור נגע, הולך ואור עד נכון היום, דרך רשעים כאפלה, לא ידעו במה ייכשלו. בני, לדברי הקשיבה, לאמרי, את אל יליזו מעיניך, שומרם בתוך לבביך. כי חיים הם למוצאיהם, ולכל בשרו מרפה. מכל משמר נצור לבך, כי ממנו תוצאות חיים. הסר ממך עיקשות פה, ולזות שפתיים הרחק ממך. עיניך לנוכח יביטו, ואף אפיך יישירו נגדך. פלס מקגל רגליך, וכל דרכיך ייקונו. אל תת ימין ושמאל, הסר רגליך מרע.